Pici pici mindannyian dumimna most, a torgába... vagy. Five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, a Pop-menüből bocskókávon Jaj, de jó esett ez a kis hűs kort. Csak valami még mocorog a hasamban, nem tudom, mi az, majd megnyúszik. Na jó van, hello, szevasztok, remélem kialudtátok magatokat, lassan vége a hosszú hétvégének. Persze nincs teljesen vége, mert mit érne egy akármilyen hosszú hétvége pop-menü nélkül? Nem tudom miért, de ez a mai nap a Hölgyek napja, már ami a fellépőket illeti, lehet, sőt, biztos, hogy a háttérben egy-két fiú is muzsikál, de hát sajnos csak a háttérben. Az igazi főszereplők a következő hölgyek. Only to Adam! Live! Dina Carroll! Live! És Gloria Estefan! Live! Coca-Cola a Danubius Live! Ebből a trióból Olita Adams lett volna a megfejtés, de még mielőtt nagyon elcsodálkoznátok, inkább ragadjatok tollak, mert itt van a jövő heti rejtvény első információja. Akár hiszitek, akár nem, egy német rockzenekart Az Azaz, én nem keresem őket, csak ti, és ami keresitek, néhány szót Olita Adams, aki garantáltan nem Brian Adams ugal. Ha mégis az lenne, akkor az egy genetikai tévedés, hisz Olita Brian -el ellentétben. Szót Gabriella! Diós Juhász Katalin! Dunaújváros, Fülöp Zsolt, Budapest, és Tóth Andi, Zamárdi, Gabi, Kati Zsolt és Andi, a trombita és a tűzi játék is. Csak nektek szól. Gratulálunk! És most még egy dalcím, Coming Out of the Dark. Hozik még ne Ennyit ért a mi munkánk. Nem baj, kaptunk egy 20 éves éles dobikán, majd osztozunk, testvériesen osztozunk, vagy fifty ez egyenes beszédünk. Oké, okay. fele-fele, Robi. Oké, okay, oké. Okay. Azért jövő héten is benézzük véget. 16-tól 17 óráig. Addig is, hello, szevasztok. bocskorgából Gábor hallottátok. Coca-Cola is the music! Live! Coca-Cola popperi a Darubius